Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 71 av Sveriges mest kärleksfulla TV-spels-podcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt min bättre hälft Robin. Hej. Hey. Hur avgör man egentligen det om någon är en bättre hälft eller en sämre hälft? Ja, men det kan man det är bara en liten fin komplimang. Man säger inte hänvisa dig till regeringen. Ja, ja exakt, men man säger ju att, att liksom, i så fall så är du själv den sämre hälften. Ja, jag vet. Det är det man menar. Ja, man ser ner på sig själv lite grann. Ja. Vad va är det för samhälle vi lever? Ja, exakt. <laughs> du, vi ska spela lite musik idag, du tänkt? Ja, vi mm. har ett musikspecial, Sega Master System. Snedstreck. Game Gear. Ja, exakt. Det ska bli kul faktiskt att dyka in i det här. För det här är lite med huvudförst ja. som vi gör det. Eftersom att ja, vi kan ju lika mycket om Master System som vi kunde om Commodore 64 när vi... Ja. Ja. Typ ingenting Nej. Men jag vill ju ändå nämna så här Varför har de valt två stycken konsoler mm. liksom. ja. Och det är ju för att När man väl började Liksom forska runt lite på Monster System Och dess musik Så kände vi att eh, ja, men Game Gear hörde liksom lite ihop Och eh, det fanns inte så jättemycket musik Nej är, De är ju liksom par hästar i stort sett, de här två maskinerna. Men vi kommer ju komma in på det lite senare. Exakt. Jag tänkte fråga dig så här i början. Har, det var länge sedan vi snackade i pixlar? Vi har ju varit på, vi har haft så jäkla mycket annat för oss, eller hur? Så här, delvis att vi har spelat grejer, men också att vi har liksom så här, privata saker och kommit i vägen lite grann. Och ja. så där. Jo, men absolut. Ja. Man har, jag har börjat jobba igen, så jag menar, det är det man gör nu. Mm. Ja, men det, är ju så. Det, det är så det blir ibland. Liksom. Men, eh, vi, vi har ju ändå hunnit spela lite grann och, eh, och sådär, eller hur? Ja, lite. Mm. Jag har ju börjat på en enorm juvel, som mm. folk ser i alla fall. Eh, Uncharted-trilogin tänkte jag säga, men nu blir det ju... Kvadrologi. Kvad kvadrologi. Vi vet du västdagen på? Nej. Människor som säger triolo triologi. triologi. Alltså jag, jag kan höra liksom, alltså radiopratare som jobbar på Sveriges Radio som kan säga eh, män som hatar kvinnor trilogin och jag blir vansinnig på alltså det där, jag Alltså jag sa så förut eller för väldigt många år ja. sedan. Men det lärde man ju sig när man köpte Mortal Kombat Trilogy när man var liten att det heter Trilogi. Jo, men på något sätt så rullar det lite bättre i munnen att säga Trilogi, tyckte jag det då. Det rullar ju för mycket i munnen när man säger Trilogi. Ja, ah, jo. <laughs> ja <slu worried> så så det. Trior, tri ah, det, det blir jättekonstigt. Ah. Kvadrologi jo, något, i alla fall. Eh, ah, Uncharted har du börjat på. Uncharted, mm. det stämmer. Eh, och jag har ju börjat med ettan då såklart. Alltså, jag har inte hunnit spela så jättemycket. Helt eh, ärligt. Har du har du hunnit förälska dig i Nathan Drake Men jag var redan lite förälskad i honom. Jag är jätteförälskad i honom. Jo, jag vet. Jag vet att du är. Det. Alltså, han är min man. Du och han är ganska min... lika. På vilket sätt är jag och Nathan Drake lika? Spännande att höra. Den gråtande clownen. <laughs> <laughs> det är så här roliga, så här, men ni bär ja. på ett mörker. <laughs> ja, det är lite sant faktiskt. Ja, jag, det är lite sant. Hmm. Jag, är, jag är en rolig kille, men innerst inne så är jag en väldigt tragisk person, tror jag. Nej, inte, det är inte samma sak som tragisk. Nej, något. men, men det, alltså... Det är vikt, ni är väldigt humoristiska av er och det är nog viktigt att... Andra tycker att ni är roliga. Liksom. Mm, mm. Ja. Vi anstränger men, oss för att vara roliga. Och inte, ja. alltså, det är inte så att vi liksom naturligt kanske är roliga. Utan. Liksom har, vi varit, har, har du och Nathan Drake, vi, vi hänvisar till Nathan Drake för, för att det ska kännas lite mer bekvämt. Ja. Har Nathan Drake varit på en middagsbjudning så går han därifrån med ett leende på läpparna om han har hållit låda på kvällen. Som jag gör med ja. gör. Ja. Det, är så här, men det. Det är så här: när vi är på fest liksom, och, och sådär, och sen när jag går hem. Jag, jag, kan, jag är nöjd, så inte för att maten var, var, var bra, eller för att eh, samtalssändningarna var intressant eller att man har träffat gamla vänner. Utan det, såhär, jag säger: Jag går hem och känner så här: ikväll höll jag låda. Eller hur? Men, men där lägger du ribban liksom. Ja, det, det spelar egentligen ingen roll vad som hände förutom det. Men bara du känner att du. Du har hållit måttet, ja. så att säga. precis. Jag har är... levt upp till bilden av mig själv. Ja, precis. Liksom. Det, det är lite jobbigt för dig, tror jag. Jobbigt Kanske. och eh, på något fåfängt sätt <laughs> så, så känner jag en enorm press att alltid prestera. Liksom. Jag vet inte. Mm, det Men hör, nu, det nu, nu, nu drar vi inga paralleller med ah, Nathan nej, Rake längre. Utan nu vill jag höra vad, vad dina första intryck är till Uncharted-spelen. Du, ja, alltså, du har aldrig spelat Uncharted förut. Nej, det har inte. Men jag har ju sett i stort sett nästa, nästan allting. Ja, okej. Okay. Jag kanske har sett 60%. 60 70 50% skulle jag säga. 50%? Ja, du har inte sett alla, nej, grejer, nej, alla coola det. grejer i de där spelarna. Så. <laughs> uh, jag tycker att det är bra. Mm. Uh, du övertalar ju mig att köra på det alltså absolut enklaste. För du sa det att ettan är svårast. Det är lätt det svåraste. Uh, det är lätt det svåraste, kan man säga så. Uh, nej, men så jag motvilligt gjorde väl det då? Mm. Uh, Alltså, Ja, det är jättelätt. Du hade kul. Ja, mm. verkligen. Men jag har inte kommit så långt. Jag är fortfarande i djungelområdet. Liksom och, uh, ja, jag har hittat en båt i djungeln. En ubåt? Ja. En tysk ubåt ja. mitt i djungeln. Hur jävla konstigt är inte det? Nej. Bara, what? Ja. ja det är asnice att säga. jag rycker på axlarna. Jag vet ju hur de här spelen är. liksom Så jag är ju inte så här... Ah. Jag trillar inte av... Till A-Pin. Jag gör ju inte av det här liksom. <laughs> Till Till A-Pin. Jag dog av upphetsning när jag såg en båt i skolan. Nej, precis. Nej, det gör jag ju inte. Nej. Men det, det ska bli kul mm. att själv få uppleva det här. Det är mm. ju väldigt, väldigt hyllade spel. Nathan Drake är ju en oerhört älskad spelkaraktär som så småningom förhoppningsvis får en bra film också i framtiden. Med Tom Holland som spelar Spider-Man. Jag syftar på någon bra, vettig. Mm värdkaraktär som får spela honom. Mm. Ja, vi får hoppas. Ja, spännande. Jag säger bara, Gerard Butler typ för tio år sedan hade varit perfekt. Alltså jo, men han hade, per. behövt, han hade behövt liksom bearbeta bort sin breda accent. Ja, men, alltså. han, ja, men han pratar amerikanska engelska i vissa filmer. Ja, jag men det, det har blivit så konstigt. Liksom. Men apropå, apropå film och sånt som, eh, som ska, eller spel och sånt som blir film och sånt. Vi har ju sett en trailer också på Castlevania-animen på, ja. på Netflix. Vi måste ju bara nämna den lite snabbt när vi ändå kommer in på samtalsämnet. Fan vad den ser bra ut. Den såg ju så sjukt grym ut. Alltså jag trodde, jag trodde det skulle vara liksom en spel, alltså med, med skådespelare. Fick jag för mig, live ah, okay. action typ. Ah. Men så bara fick jag en anime trailer och bara trilla av stolen typ. Alltså det där, var där trillade du av PIN. Där trillade jag av PIN. För det, det, vi det var riktigt coolt. Alltså. Så den kommer väl i början av juli här tror jag ja, så är premiär. Netflix, bra de lanserar ju sketans många serier. Alltså. Mm. Det är ju verkligen seriernas år. Ja, det har vi har ju det. och Sen så har vi säsong tre på Twin Peaks på HBO Nordic. Så man, måste liksom ha, man måste ha båda nu. Vi ska inte grotta ner oss i Twin Peaks i det här avsnittet. Nej, nej, nej. Det kommer. Men ni som lyssnar Ja, vi har väldigt mycket att säga. om ja, Väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket mm. att säga. Mm. Men eh, ja, Castlevania låter jättebra. Och just det faktum att det liksom börjar så här klassiskt. Mm. Som att du stoppar i ett åtta bitars eh, spel. Liksom. Mm, mm. Det ser coolt ut. Det ser jättekolt ut och väldigt troget, originaldesignen. Och det är ju mm. det som är liksom huvudpoängen egentligen. Om man ska tillfredsställa oss fans. Men om vi ska bortse liksom ifrån spel... Och media, medier som du konsumerar på, på en tv så finns det ju även andra sätt att konsumera information, bland annat böcker. Ja, man kan läsa sig till information. Shit, vilken snygg segway det där var. Inte nästa samtal sen. Alltså, I Saw that. kompis. Gud, vad bra det var. Um, nej, jag håller på att läsa. Jag har inte läst klart. Alltså, jag, jag, jag måste säga så här: för jag, jag är så otroligt dålig på att läsa böcker. Uh, men jag har N faktiskt. Nämn en bok du har läst ut. Um, Oj. Bra fråga du. Det är du en... läser ju väldigt mycket på internet och sådana saker, ja. Men att sitta ner med en bok. Jag har läst två böcker av Jonas Gardell och varför vet jag inte? Va? Det här var liksom innan du träffade mig. Och ja, och sen den var... här, uh, det finns en barnbok, så lättläst barnbok om en cykel. Den har jag läst. <laughs> det är typ den är typ så här 120 sidor typ Jems nya cykel eller något sånt där, något sånt där den hur kan man skriva 120 sidor om en cykel ja men en sida om framdäcket nej ja, men det handlar om en jävla unge som har en cykel jag är typ i fyran jag, jag läser inte så mycket böcker nej. jag har däremot börjat läsa och jag plöjer några sidor per kväll i svensk videospelsutveckling det säger är... ju ganska mycket om den filmen eller boken då Ja, ja, ja, absolut alltså det, det, det, det är ju någonting som Lyckas fängsla dig liksom. Fängsla mig, ja, precis Det är en bok på ungefär 570 sidor Så att det är lite tegelstel wow. Det är lite Daniel stil varning här För det är en tjock bok Med mycket bokstäver i Daniel stil Ja, men skriver inte hon sådana här tantsnuskböcker <laughs> Som är as-tjocka alltså Så verkligen säger groteskt tjocka Jämför du sunnheter nu med <laughs> Det kanske jag precis gjorde Daniel, Hette Daniela Stil Daniel, Daniel Stil, Stil. Finns det mer för tantsnuskböcker? Jag vet inte men visst, blir man, visst får man en liten klump magen när man går på loppisar så ser man tanter som och säljer av sina Daniels. <laughs> då, då vet man att det har hänt grejer där. Bara, uh. Ja, bara, yes, Hon är en sån. <laughs> uh, det är en bok uh, skriven av två herrar vid namn Martin Lindell och Thomas Sundhede. Uh, Martin Lindell har ju skrivit lite böcker tidigare. Historien om Sega uh, och åtta bitar på 80-talet bland annat. Uh, och Thomas Sundhede känner vi ju igen uh, från radioprogrammet Syntax är eller alltså, han, han har gjort mycket grejer i den här killen Men jag förknippar honom väldigt, väldigt starkt Med, eh, med just syntaxerror Och han var ju med även i vårat avsnitt Från eh, retrospelsmässan, Så fick vi ju snacka med honom lite där Och den här boken tar sig start på 50-talet Och går hela vägen fram till Typ någonstans runt 90-talet eh, Sen blir det liksom Som Thomas Lundhede sa i intervjun här, Att det blir liksom lite mer flytande för att det händer en massa massa, massa grejer då. Eh, och den handlar om hur Sverige tog sig från de första liksom räknealgoritmmaskinerna till att vara någonting som vi idag liksom, kan räkna med i spelvärlden. Alltså Sverige är ju, är ju precis eh, i spelvärlden som, som i musikvärlden. Alltså att vi, vi är ett ganska litet land men som typ producerar väldigt mycket bra spel väldigt mycket bra hårdrock eh, och liksom, för, för att vara ett litet, litet kallt jävla pissland. Världens bästa land. Ja men världens bästa land, är <laughs> precis. Eh, det är en tro, otroligt eh, komplett bok skulle jag vilja säga som, som liksom gräver ner sig eh, Täcker allt Att den gräver så långt ner det bara går Den gräver sig liksom från fina kontor till eh, smågrabbarnas garage där de här, där de här eh, fröna såddes till vad som sen blev stora liksom, företag idag Och det är alltså det, det som jag tycker är så otroligt häftigt är hur vi fick ju höra det i intervju med Thomas Unhede. Men det här, det här detektivarbetet. Alltså det är ju värt någon jävla form av typ medalj. För det är, alltså, det är så otroligt mycket jobb och intervjuer och research som har gjorts för den här boken. Och den är också skriven på ett väldigt skärmigt och karakteristiskt sätt. För just de här två killarna då. Thomas och Martin. De, de skriver på ett väldigt karaktäristiskt Så ibland så sitter man bara och plöjer fakta, fakta, fakta. Och till slut så läser man någonting jätteroligt som man liksom skrattar högt. För att det är så här en rolig anekdot eller någonting. Det är fantastiskt häftigt. Märker du skillnad när det är Martin eller Thomas som skriver? Ja, det, det, ja. Gör, jag. det gör jag. Jag tänker inte säga vad, hur, hur, på vilket sätt jag märker det men, men de har olika sätt att uttrycka sig. Och det är... Ja, de är två väldigt olika men väldigt färgglada karaktärer. Ja, ja, gud ja. Och det, det är som är rätt kul att jag som sagt läser inte så mycket böcker men jag har ändå lätt att ta mig igenom texten eftersom att den är intressant delvis då men också alltså själva sättet boken är skriven på tilltalar mig f liksom en kille som gillar spel i 30-årsåldern den är perfekt för mig och uh, det är det liksom, så här Max har en kaka <laughs> Max har en kaka Nej alltså det, det är en fantastisk jäkla bok Och har man liksom minsta lilla intresse för spelutveckling Och sådär så tycker jag absolut man ska plocka hem den Och det är bara liksom googla på den så, så hittar du den För den, den här boken ska stå i varje, varje svensk gamers bokhylla Det är ingen snack om den saken Vad kul, kul mm. cool att du gillade den Så Paripixlar rekommenderar den här boken Absolut, absolut. 100% <laughs> Ja, vad vi med gjort den här senaste tiden? Du och jag ja och jag har inte gjort så mycket. Nej, du har mest varit gravid och, och eländig. eländig. Som du själv brukar säga. Det är dina ord, <laughs> inte mina ord. Eh, men eh. du har ju haft lite tid över och... Eh. Twitch ja, Twitch-chat lite. Kan man ja. säga så? Ja, exakt. Är och är du uh, bekant med uttrycken. Nej, jag, jag har streamat lite när jag spelat uh, The Last of Us. Så det, det, om, om ni vill se mig så håll koll på vår Twitch-kanal, uh, pixlar. För där, där sitter jag och spelar ibland och sådär. Uh, det brukar krocka med Hiros uh, uh, genomspelning av uh, alla Gameboy-spel som har släppts. Uh, så att, uh, streamar inte han typ varje dag nästan? Nej, inte varje dag. Jag tror att det är typ... Fyra dagar i veckan ja. eller någonting så Men, Men ja, håll koll på våran Twitch-kanal för det, det händer lite <laughs> grejer. Jag håller på att försöka få över allt det här på, på Youtube också. Det, det har krånglat. Twitch är fan krångligt alltså. Det är så jävla onödigt krångligt ibland så att jag blir tokig. Men jag försöker få upp det på Youtube också då. Men vi kan väl ändå sä säga att våran Twitch är liksom inte... Det är inte så att vi byter... Alltså att vi gör ett... Vi spelar igenom vi, hela jävla spelet. Vi gör inget tappet försök att liksom byta plattform här. Alltså vår Twitch, vår stream är ju liksom bara ett en, roligt, ja. en rolig bonus. Liksom. Så förvänta er inte att vi sitter uppklädda och nu nej. ska vi göra det här med anteckningar hit och dit. Utan nej, nej, nej. Utan det är bara på skoj. När man kan se mig när jag sitter och är osminkad och tjock i bakgrunden mm. liksom och Ja. Och jag fick ju faktiskt också en, en utmaning här Att uh, streama hela Final Fantasy VII uh, Och uh, det, får väl, det får väl bli innan nästa bebis kommer här För vår del i sånt fall. <laughs> oh, uh, Men jag fick den utmaningen igår Så att jag, jag ska fundera på om det liksom är kul. möjligt att det. För det, det, det är ett spel ja. jag, jag kan ju det utan till Det tar mig 30 timmar att traska igenom lite Ja snabbt. men det skulle du klara Ja det tror jag absolut skulle du klara mm. Jag har ju haft mina muggar fulla Eh, ja, tiden. Jag, jag har ju även varit gäst i en annan podcast eh, Våra polare, våran kompispodcast Soffhjältarna mm. Har jag medverkat i också Vi träffade ju dem på Retrospelsmässan i Göteborg mm, Där vi stiftade bekantskap med dem Och medverkade i deras podcast mm. Och de täcker ju liksom 80-90-tals retroprylar De snackar filmer Ja, filmer och, och spel och allt spel. möjligt liksom så att, och Sånt. lite hårdrock blev det också Så det är alltid trevligt ja. eh, Men jag var ju gästare där och snackade om Alien-filmerna oh. Det var fan fint alltså. det, det var fint att du fick ta den tycker jag. Ja, för den säcken potatis Brukar ju normaltvis du ta alltså Eftersom att du är ju Snäppet större alien -fan än vad jag är Egentligen, <här> men jag kände att jag hade Jävligt mycket att säga om senaste Alien-filmen <här> Exakt Så att jag, jag tog på mig det och jag, jag stod för att jag tyckte att Alien Covenant <här> Inte var så jävla bra Ja. För det var den inte. Jag tänkte inte ta det här. Så men jag Sop på soffan ikväll. Nej, ska... Ja, men det är så här. Vill du se Prometheus igen? Gå och se Alien Covenant. Det är samma ja. jävla film. Ja. Det är typ mina... mina liksom... Jag håller på mina åsikter. Ja, det vet vi. Det vet vi. <laughs> Hör du, nu tycker jag att vi sadlar om och... Eh bär oss tillbaka i tiden ett par år För nu ska vi ju spela musik från Sega Master System och Sega Game Gear The Sega, Master The will be there. Sega Master System och Sega Game Gear Alltså ska vi spela musik ifrån uh, Alltså Game Gear Det är fan ett bra namn På en konsol alltså Har du tänkt på det? Nej. Master System klingar ju inte lika bra Det, är master system. Men det alltså... låter väldigt förlegat Och bakåtsträvande Master System ja, Men så Game Gear, det kan du liksom säga med Solid Snake röst They're building a new Game Gear Ja, och det hade kunnat funka som namn idag också Ja Precis. PlayStation Game Gear, men PlayStation Master System. Ja, ah, PlayStation det Master ju, nej, det låter konstigt. Nej, det låter Sega, du, du. Sega Master System. Det låter ju mer 70-tals-term, eller typ Star Trek-myntant. Ja, ah, det var på den här tiden man använde ordet ultra väldigt mycket. Ah, och exa och ja, exakt, och rapid. Rapid, rapid. <laughs> ah, vi har ju läst på lite grann de här olika ljudkorten också. Alltså det visade sig vara ett kluster. Eh, ett oh, oh, oh. Ah. history lesson. Ja, nu, nu ska vi köra lite historielektion här. Eh, med reservation för informationsfel, ska vi säga till att börja med. Det är väl ingen vidare historielektion? Nej, men vi då. reserverar oss för att historien kanske inte är som, som vi läser upp nu, att den är. Men vi säger att den är så här. Eh, don't blame us. Eh, Sega släppte år 1985. Maskinen Sega Mark 3 eller SG-1000 Mark 3. I Japan. En åttabitarsmaskin för den japanska marknaden, som sagt. Eh, till denna maskin så kunde man köpa ett tillbehör som hette The FM Sound Unit. En liten fräckmanik som hade det en X. <laughs> fräckmanik. En fräckmoliox. Eh, det var. <laughs> Ja, Molly också har du inte hört. Förut? Nej, det är Gänga. Gänga har jag. Målgäng, ja, Målgäng, ja. Målgäng, ja. En liten fräck grej som heter FM Soundion i alla fall. Och den adderade en extra monokanal på det redan befintliga ljudkortet PSGSN 76489. Kort och gott så fick man bättre ljud ur spelen eh, som var designade med den här lilla maskinen i åtanke då. Så att om man gjorde ett spel och programmerade in den här fm koden så lät ljudet bättre. När Sega sedan ville bryta en ny mark genom att ta sig in på den amerikanska och europeiska marknaden så gjorde man en omdesign av den här maskinen. Man målade den svart typ och ändrade namn på den till The Sega Master System. Ett namn som skulle passa bättre internationellt då för att Mark III kanske inte är så säljigt eller man ska säga. Och ett smart drag... Av SEGA hade ju då varit att bygga in det här lilla extra FM sound unit i maskinen. Men det gjorde man inte utan man bara typ ignorerade att den ens existerade. Eh, vilket resulterade i att USA och Europa endast fick originalljudet som Mark III hade. Och det ska också sägas att alla spel utnyttjar inte den här funktionen av det här extra ljudkortet. Eh, de flesta, det var ett par japanska spel och sen även ett par amerikanska spel. Fast i USA hade man ju aldrig ens den här uniten. Vad? Ja. Men var onödigt? Jag vet, jag vet. Så den bara var där. Låg. Mm. Och man fortsatte att ignorera den här, det här fräcka ljudchippet även när man senare lanserade powerbase Base-konverten till Mega Drive. Så att eh, man, man bara ignorerade att den här fanns. Jag vet inte varför man gjorde det här, men det, det finns säkert en jättebra eh, förklaring till, till det. Och eh, sen då, eh, Lillebror, eh, Game Gear. Släppte i Europa 1991 och var väl typ Segas svar på Game Boy eh, Som faktiskt redan 91 hade en LCD-skärm med färg. Hör och häpna. Eh, Game Gear var en eh, typ portabel Master System. Då det visade det sig att eh, det var ganska lätt att konvertera spel från Master System till Game Gear-spelkassetterna. Eh, Eller kort är det typ man använder till här för mig. Så att det var ganska lätt att liksom gör ett spel till Master System och sen bara kasta in den på Game Gear då. Och eh, i kvällens avsnitt så ska vi bjuda på nio låtar. Från de här två maskinerna då. Och vi kommer att blanda lite eh, Game Gear med eh, Master System, PSG-ljudkortet och FM Sound Unit. Så att det är en, ja, du har ett... koll på vilka som har vilka ja. just för att ni lyssnare ska få höra skillnaden också. Exakt. Exakt. Ja, det var en bra vi... stor lektion. Tack, ja. tack. Jag känner mig som han den här historikern på SVT. Han, vad är han heter? Så står i något så konstigt slott på han SVT ibland. Han skriver och... böcker också. Ja, gråhårig krullig gubbe. Han nu. Ja, men du vet vad jag menar. Ja, men jag, jag känner det, mig det. som honom i själen, gammal mm. och grå. Nej, då skulle, du då skulle du gå samtidigt som du pratar. Han har ja, den där det. vandrande mm. manövern. Här i det gamla slottet där de spelade in Heta, Salve. heter han inte något på H? Her, det, Herman... Uh, Herman Lindqvist. Nej, är det Herman Linkvist. Ja. heter han så? Ja. Är du säker på det? Ja. Nej, det är jag vet inte <laughs> Skitsamma. Ja. Jag undrar, har du någon relation till Master System eller Game Gear? Nej, men jag vill bara säga först, apropå historia... Ja, apropå historia. Att Nej, jag har ingen relation till det. Men eh, jag tycker att det är, det är intressant att reflektera över att Master System släpptes ju lite som en konkurrent till Nintendo Entertainment System. Mm. Och så valde de att göra så många tabbar. Ja. Tänk om de hade liksom gått full fart ut och liksom lanserat det här FM-kortet, eller vad man ska säga, mm. extra delen. Eh, det hade gått mycket, mycket bättre. För att om du tänker, alltså Master System är... Det släpptes ungefär ett år efter NES kom. Mm. Det, det är mycket mer avancerat än Nintendos 8-bitars version. Mm -hmm. Det fanns ju till och med så här glayer. Ja, just det, just det. Mm. Hur balt är inte det? Tänk så 80-tal också. Det är ju liksom sjukt balt. Så den var ju mer avancerad, men den falerade enormt i popularitet. Jag tror, att vi, jag tror att det fanns ett spel på Ness som hade 3D-glasögon. Det var typ Rad Racer. Ja, ah, till och med. Nej, men, så, man, märk, man märker ju liksom att det hade kunnat gå mycket mycket bättre för Sega mm. om de bara hade spelat sina spel. <h? f1> så dåligt. Dålig pann. Det där var inte meningen. Nej, okej. Okay, okay. Men det var en dålig pann ändå. Om de hade spelat sina kort rätt. Mm. Jag har för mig att Sega var mer populärt i Europa faktiskt. Alltså det har väl pendlat lite till och från uh -huh. allt det där. Men och typ eh... i Brasilien är de jättestora. Det är jättemärkligt. Det är, hur väldigt är märkligt. De kanske skippade de där fula omslagen i Brasilien som vi fick i USA och Europa. Eller hur? Alltså alla Master System omslag är ju typ som ett tråkigt jävla skolpapper. Det är som man räknade matte på så rutigt och sen så bara någon ful jävla bild på. Alltså så här, verkligen så otroligt oinspirerat. Ja, alltså jag förstår typ tanken bakom det. Alltså det är häftigt att ha liksom omslag som på något sätt uh, en enhetlig design. Ja, men så att det blir gemensamt ja. liksom. Uh, det blir en enhet precis Man ska liksom känna igen uh, spel På långt håll liksom. att om ah, man det, det där är ett Master System liksom. de, ser de ser tråkiga ut, och ser ut som ett skolpapper uh, men så faktiskt det, där det är, är så serga. man tänker nu När ja. det finns så många snygga Nintendo-omslag mm. Som kom innan konsolen De borde ha lärt sig av sina konkurrenters uh, Hur de gjorde liksom, Och uh, bara förbättrat Ja, de japanska Master system hade ju riktig artwork Alltså det hade ju inte de amerikanska eller europeiska Nej. De såg ju bara jättetråkiga ut De brydde sig ut. inte vi fick faktiskt en, en kommentar baserat på just eh, alltså hur omslagen såg ut faktiskt. Vi måste faktiskt läsa upp den i podden här. Ja, jag tycker att den här kommentaren fångar typ alltså hur du och jag känner inför hela det här systemet också. Mm, exakt. Det är Simon Swinen som har skrivit till oss på Instagram. Min nostalgimätare är någonstans runt noll. Inför Master System. <skratt> Så, <skratt> Så tyvärr är ingen låt att bidra med. Kan dock bara hålla med angående fodralen. Det känns som att man inte har tagit utformningen direkt på allvar. När man ser några av omslagen till Master System. Och tänker att Ness var en av de största konkurrenterna vid den tiden. Lite skillnad på coverarten i de flesta fallen. Ja, alltså, alltså det här med att göra enhetliga omslag. Kolla på typ... Eh, eh, Capcoms eh, spel till NES i USA. De var ju också enhetliga. De hade ju det här rosa liksom rutnätiga mönstret, typ Gunsmoke och Megaman och sådär. Det var ju ascoolt med så neonfärgat rutnät och sen en artwork i mitten och sådär. Och så bara ja, Det var en enhet utan att förstöra liksom, artworken i bakgrunden. Ja, men exakt, exakt. Det tog inte över. Nej, och, och segas i ju för ut. Det ser alltså. lite ut som att det är typ så räknespel. Ja, så här alltså, Man får ju alltså tankarna åker ju liksom back to school. Mm. Nej, det är, Nej, det är tråkigt, tråkigt. Men de tog ju lite mer revanche liksom när de släppte eller lanserade Mega Drive. Mm. Då förstår man ju att de insåg att uh, okej, okay, Grabba, vi måste liksom. Ja, ta för så alltså, Ja, precis. För att Mega Drive har ju alltså, skit, snygga omslag. Och Mega Drive, ja. där tänkte de ju till också genom att ha istället för papperskartonger ha liksom plastcasar uh, med artwork i. Vilket gör Absolut. att det är lättare idag att hitta begagnade Sega-spel som liksom fortfarande ser bra ut. Exakt. Liksom. Mm. Ja, men det är en helt annan historia. Vi måste börja köra musik nu för nu har vi pladdrat ja. på här way för länge. <laughs> Så att, Du ska välja första lådan. För ja, det är alltid roligt att börja forska på en helt ny främmande konsol. Mm. Som man inte har alls någon relation till. Det var det vi skulle komma fram till. Att vi inte har någon relation till. Ja, jag har, alltså jag, jag har no. ägt en Master System. Jag köpte den på en Loppis för en hundring. Sen har den bara stått. Ja, jag har aldrig spelat på den. Jag har aldrig ägt. Jag har aldrig brytt mig. Nej, precis. Nej. Men det finns ju faktiskt Väldigt mycket spel Och många spel som man aldrig har hört talas om Med bra musik mm. Jag hittade ett spel nu som jag vill spela en låt till Spelet heter Golvelius Valley of Doom Alltså bara det låter ascoot ja, Låten heter Overworld 2 har alltså Golg Valius Valley of Doom med låten Overworld 2. Mm. Det här är en riktig äventyrslåt. Använder sig av då standard ljudchippet i PSG. US, ah PSG standard inte den japanska FM Nej. sound unit. Ja, det hör man ändå. Det hör man ändå. Mm. Eh, namnet Golg vad är det för någonting? Ja, det... Jag vet inte. Nej. Jag, sitter... jag vet faktiskt inte alls vad, vad det här är. <laughs> Nej, inte heller. Så det är spännande. Vi har ju gått på bara musiken och inte på spelen. För vi har knappt spelat nej Liksom spelen alls. Lite pinsamt. Musiken är bra i alla fall. Musiken är bra, exakt. Ska jag gå raskt vidare då? Du spelade ju musik från ett spel som hade det här standardjurschippet. Och nu tänker jag spela en låt som har den här FM Sound Unit. då Och jag ska spela... Stage 1 ifrån Double Dragon. Double Dragon stage 1 till Sega Master System med FM soundjolet. Du hör ju att det är lite skillnad på de här var, två var låtarna. Det är du betonar. Double Dragon. Double Dragon. Double Dragon. Double double, double. dragon. Double. Double. Double. Double. Double. double double Dragon. Double. Dragon. Double Dragon. Ah. Men ah, men jag känner bara så här. This is called. Herregud, ah. det här är ju Karate kid, liksom. Det är så jävla cool karate men det musik. Är coolt. Ja men karate musik är coolt alltså. Ja. Ah. Men det är väldigt eh, tidsenligt. Det är ju verkligen det. Eh, och coolt omslag också på den japanska versionen av det här spelet. Eh, jäkligt coolt. Jäkligt ja, man vill coolt. slå någon på nöten. Ja, exakt. Ja. Och det är just den här tydliga basgången är viktig för mig i, i spel. Som, som, som gammal bassist liksom sen tusentals år tillbaka så när man hör den här liksom Uh, runda basljudet liksom, då, bara, då vet man att bara, nu jävlar händer det grejer. Men sånt är kul att man, man lägger märke till olika saker mm. som person. Ja, exakt. En bra låt för mig är ju inte nödvändigtvis en bra låt för dig. Nej. För att man lägger märke till olika grejer. Det är kul liksom. att man tycker olika. Liksom. Ja, precis. Mm. Ska vi ta vår första önskelåt för ikväll kanske? Ja, men det tycker jag. Eller vad säger du? Ja. Mm. Eh, vi har fått en kommentar här från vår gode vän Pixelshade faktiskt. Han skriver, fasiken var roligt bara i pixlar. Jag är personligen inget fan av Master Systems ljudchip." Det är extremt oflexibelt, vilket gjorde att mycket av musiken lät väldigt lik varandra. Dock har jag enormt mycket nostalgi när det kommer till just Master System- då jag ägde en Game Gear som tio år i pöjk. Jag kunde potentiellt köpa ett snes istället. Däremot så blev lockelsen av bärbart, släpbart frågetecken, på tok för stor. Vi pendlade till ungen en eller flera gånger om året med bil för att hälsa på släkten- denna smått galna 24 timmars sträckkörning var en tristessfest utan dess like och här kom Game Gear som guds gåva från ovan. Mitt bidrag blir definitivt Sonic Scrap Brain Zone. Fantastiskt bra låt som visar Master Systems ljudchip från sin allra ljusaste sida. Kompositionen är fantastisk, förmedlar massor med känslor och i många fall argumenteras musiken vara snäppet bättre än 16-bitars större brorsversionen. Tack för en fantastisk podd. Värt att nämna är dock att Game Gear-omslagen ofta var väldigt färgglada, till skillnad från Master System. Mm. Så att eh, Pixel Shade får sin vilja igenom och vi spelar eh, låten Scrap Brain Zone ifrån Sonic till Game Gear. ifrån Sonic till Game Gear. Den här, är, den, den, här, den här gick mig helt förbi den här låten. Fan vad, ja, fan vad bra, faktiskt. Den faktiskt, riktigt bra den var. Den här låt. är jättemysig. Mm. Uh, jag tänker direkt på Sunsoft och uh, lite Batman faktiskt. Ja, tankarna går ju typ åt det hållet. Mm. Liksom. Men fan, det är jättefin låta. Alltså. Jag brukar. Ja, so, Sonic har ju faktiskt oftast ganska bra musik de spelen. Sen är ju spelen ganska tråkiga, tycker jag. <laughs> ja, jag tycker att. Eh, alltså, så, overall så har Sonic väldigt bra eh, musik. Mm. Det känns väldigt eh, rysk folkvisa, alltid. Ja, det är inte finskt tango nu utan ja, du, nu det är, är det rysk folkvisa istället. Ja, men det är rysk-finskt. Ryskt. Kareliskt kan vi hålla oss där. Det är ju ah, rysk, ja, rysk ja. Finland. Ja. Vi, vi, vi säger att det är kareliskt. De kanske hade alla sina kompositörer kanske satt i Kareliska viken och programmerade musiken. till Och levde i den tristessen och det eländet när mm. de komponerade musiken. Ja. tror vi Eller så satt de i Sibirien kanske. Ja. Det vet vi inte. Vi säger att de gjorde det. Så känns det bättre. Mm. Ja. Vi säger så. Men... Eh, Pixelkid. Ja. ja. Alltså, alltså till ungen. inte på honom. Men Nej, men alltså, jag tänker så också, sitta i en bil i 24 timmar ja. och spela på en bärbar eller släppbar maskin <laughs> som inte har upplyst skärm. Vilken jävla mardröm. <laughs> och sitta och försöka fånga ljuset. Man vet ju själv hur man satt liksom i bilen ja, och spelar ja. spela Game Boy. Försöka hitta den optimala vinkeln att hålla Game Boy så att man ska kunna se. Och sen när man är i en tunnel så måste man alltid pausa ändå. Liksom. För att då går det inte. Så. Alltså jag tycker det är så mysigt eh, när folk delar med sig av sina barndomshistorier till mm. oss eh, Och just det där bilresor, det känner jag igen mig så mycket För det har jag själv gjort Ja jag med. Alltså, Gud. Tusentals Gud. mil liksom, fram och tillbaka Och det är någonting mysigt med det, man tyckte inte det då Men nu i efterhand, så, vilka upplevelser ändå liksom. Ja visst Ja, visst. Nice. Jag undrar hur många dubbel A-batterier Som jag har konsumerat i min pappas Gamla Ford Scorpio På <laughs> vägarna från eh, alltså på De här krokiga vägarna på Gotland oh. Det är nog tusentals Jag kunde aldrig göra det Resan för mig det var tyvärr bara Rakt ner i spypåsen ja. Du är så jävla tråkig och magsjuk hela tiden Men jag älskar dig ändå vi var hemskt du är <laughs> Usch, gå vidare. Nu är det jag. Ja, det är du som ska välja låt. Ja. Och vi, vi fortsätter på Game Gear-spåret, tror ja, jag. Ja, mm. faktiskt. Jag hittade en låt från spelet Shinobi 2. Och låten heter Building One. Shinobi 2 som släpptes till Game Gear. Och här tänker jag också på ett annat spel Jaha. med Sunsoft. Nu mm. tänker jag på Blastermaster istället. Blastermaster? Menar du Steve wonder -låten? Ja, nej. Nej, Du menar spelet från Sansoft. Ja, ja, såklart. Absolut. Ja. Jättemysig låt tycker jag. Och jag tycker Stevie Wonder är mysig. Det är han också. För nej, övrigt, nej. vi har tipsat om förut, men kolla Stevie Wonders Instagram-konto. Ja, oh, det är kul. Det är Comedy Gold. Säg ingenting. Vi säger inte vad det är, utan nej. kolla in Stevie Wonders Instagram-konto. Jag kan länka till det. Ja. <laughs> uh, nej, men jag blev väldigt förvånad faktiskt när jag började söka runt på Game Gear, att det, att det faktiskt var så pass bra musik som det var. Mm. Mm. Det, det, här, det här är ju ninja-musik om något. Ja, alltså, Det är riktigt mycket ninja-musik. Den är något simpel, den här låten. Den, den har inte så många nyanser, men uh, det man hör och det man får är att väldigt bra tycker jag. Ja, det mysigt. Mm. Mm. Jag tänkte fortsätta på Game Gear-spåret även i min nästa låt då. Och jag tänkte att vi lyssnar alltså det här är så märkligt. Vi ska lyssna på en låt ifrån Mega Man till Game Gear. Nämligen Bright Man. mega man och låten var Brightman Stage till Game Gear alltså ett Mega Man spel på Sega. Hur, hur, hur gick det till tror du? Ja, och du, jag vet inte. De Nej. hade den. lucka där något De hade ju två spel. Det var ju delvis Mega Man då till Game Gear som var alltså den lånade typ bitar av Mega Man 2, 4 och 5 till Game Gear. Och sen hade ju även Sega Mega Drive hade ju Wily Wars Mega Man där man typ eh, satte ihop Mega Man 1, 2 och 3 till ett spel. Vilket är jättemärkligt. Men eh, för er som sitter på Youtube mycket så kan jag rekommendera att man kollar in Gaming Historian. Han har gjort en jättebra minidokumentär om hur fan det gick till när Mega Man hamnade på Segas maskiner. Ja, alltså Nintendo som är då den plattform där Mega Man huserar mest mm. var ju väldigt så... Alltså de hade ju väldigt många så här exklusiva titlar som bara fanns på deras system. Mm, exakt. Så jag blev jätteförvånad. Jag, jag visste inte ens att Mega Man var på Sega. Nej. Alltså jag har ju inte spelat det här själv. Det är på Game Gear här. Men det måste vi ju ha det. Problemet som jag har läst mig till det är att skärmen i på en Game Gear är ju inte... Den är lite rektangulär, sådär liggande. Så ungefär som ett TSP. Problemet blev då var, som blev då var att spelet var även tvungen att scrolla vertikalt. Och inte bara horisontellt, utan även vertikalt upp och ner. Så att det var liksom omöjligt att se. För om du hoppade rakt ner på, en, på ah. Någonting som instant killed you Nej. Eh, Så att eh, Och det har även inga continues det här spelet Så att det ska tydligen vara eh, horribelt. Eh, horribelt men också extremt jävla Svårt att få tag på för det släpptes sig en ganska liten Kvantitet här så att eh, senare och samla på Game Gear-spel så jag vet inte köp det om ni vill, Alltså pengarna är pengar skön tycker jag men ja, <laughs> ni gör som ni vill det var när det. det gäller musiken så tycker jag att det är, det är klassisk Mega Megaman ja, alltså och den här låten jag låt... gillar durdelen som kommer lite, ja, lite inspringande. Charmig. Ja. Alltså, man kan säga så här också att den här låten är ju identisk med den äh, låten ifrån, jag tror att det är Megaman som Brightman är med i på åtta bitar där så att den här ja. låten är i stort sett identisk med, exakt. med den. Eh, nu är det dags för en önskelåt. Ja, exakt. Och du ska få läsa en liten kommentar här som vi har fått ifrån vår gode vän Bombie Hagel. Alltså det är namnet. Bombihagel. Är... Bombastisk. Bombie Hagel det är, det är två sidor där, så du får scrolla åt sidan. Han säger så här, när jag och kompisen Jax kom hem från skolan och skulle leka med Turtles eller Action Force så gick vi i så gick vi en gång in i hans storebrors rum och förutom alla coola ACDC-alster så fanns där även ett Master System. Och ett av de spelen han hade var det ultra-våldsamma spelet Vigilante. Vi satt vi satte i kassetten och våra ninja-förstörda hjärnor blev ju förälskade i detta beat'em up. Som åttaåring hade man inte hunnit med spel som Double Dragon som kom först fyra år senare till min lilla gråa låda. Problemet var att hans mamma kom hem och vi fick aldrig någonsin klara spelet. Men vi kom i alla fall till stage 5. Och en idag när den låten pumpas så minns jag bilderna när hans mamma skäller ut två stackars nyfikna åttaåringar. Allt vi ville var ju att ha lite roligt. Min låt jag önskar höra är Vigilante Construction Site. Då kör vi den. Då kör vi på den. Vigilante Construction Site önskad av Bombihagel Jag vet inte. Bombihagel Bombihagel Bombihagel, Hagel. Bombie Hagel, Bombie Hagel, Bombie Hagel. heter du. Ja, eller så är det så här. Bomb i. Hagel. Hagel. Ja, det vet jag inte. <laughs> Nej. Har du lurit ut själv någon gång för att du har spelat någonting du inte får spela? Ja. Vad då? Så här. Hent High Spinning. Vad? Vad fan kom den ifrån? liksom <laughs> ja, okay, ja. Nej, men jag fick inte spela whoa typ Jaha. När jag var liten ja, du, ja, du, Det känns som att du sitter på en historia Ja, ja men jag <laughs> Så en jävla bra historia Alltså den är rolig för mig för den är ganska intern eh, Vi var hemma hos en polare till mig eh, Han som hade det fint hemma eh, Och eh, Vi satt och spelade eh, Final Fight Till Super Nintendo Och eh, då kom hans pappa in Och sen stod han bara i dörrposten och tittade På min kompis Så här. så bara hörre, hörre, Kom hit, kom hit, jag med dig du får inte spela snabbt spel. Han sa det till dig. Du får inte spela snabbt. Han sa en mjuk röst. Du ja. får gå ut och leka istället. Gå ut och leta kopparödler istället. Gå Koppar. Ut. Ja. Du får inte spela snabbt här spel. Och där satt jag med, med Final Fight och stod, stod med en kniv med Mike Hagger och bara köttade på honom att här punkrockarkiller <laughs> punk i tunnelbanan. Det var det ditt spel? Nej, det var inte mitt spel. Vem svarade då? Det var, det var min kompis spel. Han som hade det fint hemma. Men hade hans föräldrar köpt det åt honom? Uh, jag, jag minns inte hur, hur, hur det här spelet hamnade där. Men en annan grej som gjorde att de hade fint hemma det var att de hade så vita möbler. Alltså allt var vitt. Och i bokhyllan, det, var det här var, det. var på VHS-tiden liksom. Och i bokhyllan då, istället för att de hade det de när man köpte uh, inspelningsband till VHS så fick man fult fodral där det stod 80-minute track time och ja. sen typ sådär. De hade vita plastfodral med nummer på och sen när de hade spelat in en film så satte de en klisterlapp på den. Och en, och en klisterlapp på det vita fodralet. Sen hade de ett papper där det stod nummer ett: Dödligt vapen fyra. Eller Dödligt vapen två kanske det var. Nummer två: polisskolan. Alltså det var så här, de hade liksom ett, ett, ett, ett oh. katotekregister över de här ja. vita kassettbanden. Alltså det är lite äckligt, men jag uppskattar perfektionismen. Ja, ja, men de hade det jävligt fint hemma i alla folk med. Ja. Det var, var... 90-talsvitt är ju rätt äckligt. Är ja, krämvitt. men det var så här krämvitt ja, liksom. Det är rätt äckligt. Äm... De hade säkert plastblommor också eller typ så här eh Det hade de kanske till och med. Ja. <laughs> men de föräldrarna skilde sig sen och det vart en ganska dramatisk skilsmässa Nej. däremellan. så att det Ja, men det såg vita, ja, bakom svarta, ja. smutsiga. Precis. Ja. Nej, det är fina tider det. <laughs> ska, du, ska du gå vidare med, med din sista låt för ikväll kanske? Ja, men det kan vi göra. Mm. Jag valde ju en låt som väldigt, väldigt många också valde. Ja. Och det är ju roligt. Då tar vi flera flugor i en smäll så att säga. Tre flugor i en smäll Tre faktiskt. flugor i en mm. smäll. Jag hittade spelet Wonderboy 3 Dragon's Trap och låten heter Sidecrawlers Dance. och Sidecrawlers Dance från spelet Wonderboy 3 Dragon's Trap. Det här kan vara den tomtigaste låten vi har spelat i podden någonsin. Nej, vet jo, du? Nej. Uh. Säg inte Mr. Gimmick nu. Nej, den är bra. Den där fiskelåten. Jaha, så, ja, fiskelåten från Nintendo 64, musikspecialen. Ja. ja, den var märklig också. Den var, också, den var väldigt tomtig. Nu undrar jag här, vilken låt, nu, sitter ju, nu, nu är ju här spelar vi in här och sådär, men jag undrar vilken låt du vill ha redigerad in, här, om det är FM-versionen eller PSG-versionen, för de låter ganska olika. De låter väldigt olika, mm. men jag vill faktiskt ha PSG. Ja. kanske de som har önskat den här sliter av sig sitt hår, mm. men. Jag tycker faktiskt att FN-versionen är för skrikig och det händer för mycket saker. Ja, men jag håller är med, med om det. en massa så här klirr. det bort. Mm. Massa grejer. Det låter som att lyssna på en R&B-låt från 99. Ouch. Det skulle vara en massa så här äckliga glansgrejer. På. Vad, kan, vad har inte. vi på R&B-låtar från 90-talet? Uh, uh, Alia. Du var, ju en oh. sån här, du var ju en stor konsument av R&B på 90-talet. Nej. Jo, du älskar det sånt här. Du vet, såhär, tjejer skulle ha sådär uh, boxertroser, baggy jeans nej, och du, något... Nej, det bara string. Ja, men inte, när man, inte, string. Nej, men inte när man skulle ha baggy -byxor. Då var det ju märkligt. Ja. Jo. Var det, det så då, det skulle ja. vara? Ja. Jag minns inte Eller den så, den så att man vita byxor ja. med synliga... Jo, jo, men jag, ja, men jag tänkte att alltså, man hade baggy-byxor, liksom, limpbisket-byxor. Ja. Med något coolt ja, men tryck, tryck på ja. rumpan. Typ. Alltså, jag hade ju inte det, jag var ju ett barn. Liksom. Ja, jo, i för sig, du var ju ett barn. Då. Min syra men hade det. Min syra hade det, precis. Buffaloskor. skor. Ja. Liksom ett vitt, tight maglinne. Alltså 90-talet är... Läpphenna. 90-talet blir ett, ett eget Brunt avsnitt. Läpsdift. Vi ska göra ett avsnitt om bara 90-tals anekdoter. Snusnäsduk i håret. ja. Ja. Precis, latino-style lite ja, ja, stora ringar. Ja, bling bling. Ja. Um, I alla fall, uh, den här låten är även önskad av uh, Instagram-användaren Maxa Spelet men också av våran gode vän Robert Johansson. Ja, mm. den var en fin låt. Mm. Och det är lite ovanligt av mig. Jag nämnde i början där, att eller i mitten typ, mm. uh, att vi alla... Liksom letar efter olika saker I låtar mm. Du lägger märke till basen För att du är bassist liksom. ja. Medan jag oftast 9 av tio gånger Så väljer jag en, en, en låt i moll ja. För att jag gillar sådana symfonier Ditt uddaste låt var någonsin tror jag ja. ja Den här är liksom dur Vad har hänt med dig egentligen? Jag Vet inte Men Nej. du måste vara gravidhormonerna Ja jag, det är jag tror Någonting det. som är fel med mm. dig Avigt liksom ja, Märkligt Märkligt ja. Nej, men eh, Jag tänkte hoppa vidare till Min sista låt för kvällen faktiskt och eh, det här var ett, nog den första låten jag sprang på när jag satt och typ researchade inför det här avsnittet eh, Vi ska lyssna på title theme ifrån Robocop vs Terminator Robocop Robocop. Nu var jag nära på att säga Robocop. Kan vi inte ha kvar det? Kan vi inte klippa in här när Joel Kinnaman var med i, i morgonsoffan och när de säger fel. Vi klipper in det här. <laughs> ja. Men sen så kom eh, Snabba Cash och blev så stor där och mm. då var ju det förstås en jättestor extra skjuts. Så. Och nu går du in i Robocop. Uh, inte Robocop, det är, är Porrfilms-versionen och den, den kommer inte jag vara med i. Okay. du se mig? Det. Jag Nej, Robocop. Robocop. Jag är vuxna version. Robocop vs. Terminator uh, till Sega Master System uh, och det använder sig av PSG-standard ljudkortet. Uh, title Theme komponerad av Mark Coxey Robocock, Mar Mark Coxie eh, som tidigare har jobbat eh, som ljudprogrammerare för diverse olika Commodore 64-spel vilket verkligen hörs i den här låten eh, och det här spelet är baserat på serietidningen som släpptes i fyra volymer med samma namn Robocock vs. Terminator nu sa du kock. Nej, jag vet. Medvetet. <skratt> um, bra, bra, bra låt. Min, bra. Mitt, mitt bästa låt var ikväll. Ja. Lätt. Ja, den här förvånansvärt bra. Jättebra men känner du inte liksom så här, tar du den här låten och lägger på en tung, fet bas, då är plötsligt har vi en 90-tals-teknolåt. En 90 tals låt. Ja. Vad kan du om 90 tals techno? Förutom, förutom skuter. <skratt> Okej, okay, men då kan jag... Believe... <skratt> <skratt> Kommer inte den typ 2001 eller någonting? Nej. Believe. <laughs> Med antilop. Just det, just det. Du, nä. de gillade jag. <skratt> <skratt> du, är <älskar>. Believe. Believe. <skratt> så bara pumpar så, Ja, du, den gillade jag. Ja, det är så jävla dåligt alltså. Jag minns att jag lyssnade på den låten och föreställde mig hur jag och mina kompisar skulle dansa till den på gården mm. på Backlöra. På gården, ni säger <laughs> gett allihopa ja. otroligt allihop. Alltså. Ah. Otroligt. Ja, vi har väl nått slutet på resan. Vi har en låt kvar och um, ska, vi, ska vi säga innan vi avslutar här nu vad vi ska göra nästa gång och vart man kan hitta oss och allt sånt där, du vet. Eller? Ja, mm. det kan väl. Vi, vi, vi, vi finns ju på facebook.com pixlar. Vi finns på Instagram. Vi finns på Acast. Vi finns på iTunes. Vi finns... Överallt. Vi finns, Nej, det finns, Nej, det vi finns överallt i alla fall Det är ja. bara googla ett par pixlar så hittar ni eh, video, Videospelsklubben.se Ja, absolut Vi mm. hoppas att ni har lite överseende med oss Det här avsnittet Vi, vi är lite slöa Nej. Det är som att vi har fått en stroke eller någonting Vi så här, hakar upp ja, oss men vad fan, och... Det är sånt som händer Ja Ja, jag, jag tror att vi också att vi är lite nervösa, eller vi, jag är lite nervösa inför E3 som är ja, snart. Nerverna börjar komma i ikapp nu. Det är ja. två veckor kvar. Gud. Har du tagit semester det här året? Jag har tagit semester det här året för att Nej. se på E3. Jo, det är klart jag har. Varför skulle jag inte ha gjort det enda år i typ flera år jag tillbaka? Um, vi, nästa avsnitt så uh, ska vi ju prata om något helt annat dock. Ja. Um, vi kan säga så här, vi kan, vi kan presentera de tre kommande avsnitten av Porepixlar här nu. I nästa avsnitt... I, i, mm, blir det den ordningen? Har vi satt det i stenen? Vi har här? inte satt det här i stenen, men vi... Vi, vi, vi spånar. Vi planerar det här nu. Mm. Sen får vi se hur det blir. Um, vi planerar i alla fall att nästa avsnitt prata om partyspel. Partyspel. Ja, sådana som man kan spela typ fyra player och ha lite kul och bli osams över och ja. förstöra stämningen på en fest. Ja, så ska vi berätta våra anekdoter. Ja, och typ här berätta så vilka spel ska man inte sätta på på en fest för att Precis. ja varför ska man inte gå all in och köra över folk som aldrig har suttit vid ett sånt spel? Varför förut, ska man inte spela Mega Man 2 på en fest, till exempel? Det är typ det, är typ det jag ska prata Varför om. Varför ska man inte föreslå att spela igenom hela Mega Man 2? Vi sparar de här anekdoterna till nästa avsnitt. Uh, och avsnittet efter det så blir det en sammanfattning av årets E3-mässa. Ja, Fantastiskt det kul, lite av en tradition I par att göra ja, gör det klart. Och avsnittet efter det Så ska vi spela, vi ska inte säga titeln Vi ska säga att det är en, Ett väldigt Känt spel Från en väldigt stor franchise Och vi ja. vet att många, många, många Har önskat det här spelet Ja, och jag har inte spelat de här Nej. Det blir klassiskt par pixlar. Att mm. du har spelat dem sedan tidigare, jag har inte. Ni får flera infallsvinklar på samma spel. Mm. Eh, det innebär också dessvärre att vi kommer behöva mycket tid. Ja. För att det är ett långt och krävande spel. Det kan man säga. Absolut. Ja, väldigt svårt. Mm. Eh, ja, men jag... Vi ser fram emot det jättemycket. Mm. Det ska bli jättekul. Vi ska nu avsluta den här podden. Och, som att Vi kunde inte så mycket om Master System. Och, och, jag kan en äh, sak. Kommer jag på. Okay. Vet du vilka som var med och utvecklade Master System? Det har jag ingen aning om. Typ tech in instruments. Tech instruments. Ja. Vilka vet är det? Vet du varför man känner igen det? Nej. För det är, de som, det är det som stod bakom alla miniräknare i skolan. Texas Instruments. Texas Instruments. Är du säker på ja! det Ja! Är du säker på ja! det Ja! Okay, Ska vi ta en minut? Nej, bara nej, nej. nej utan vi, vi, vi, vi. Är det sant så får du stå med i podden. Annars får du klicka okay, bort det. Ja, men vi kan googla lite snabbt här nu. Innan sista låten kommer här. Jag läste ju eh, det igår. Texas Instruments. Ja, de har utvecklat någon form av krets här står det. Vänta nu. Ja, precis. Um, som användes. Ja, du ser Fan, du har koll. Jag sa ju det. Ja, otroligt. Fan, vilken koll då. fakta Faktaguden. Wikipedia-guden, <laughs> Filippa. Eh, nej, men vi, vi behövde ju lite hjälp med att hitta bra musik till det här avsnittet. Och vi fick hjälp av våra goda vänner på Pixelpoolare. Eh, Lenny och Gassi. Och de tyckte vi skulle spela en låt ifrån Road Rash till Master System. För att då bevisa att det finns bra musik till Master System. Så att vi, Jag tycker de gjorde det också. Absolut. Mm. Så vi avslutar den här podden med... Eh, Grass Valley, ifrån Road Rash till Master mm. System. Och ni får ha det så bra tills dess. Ja, precis. Puss och kram. Puss, puss. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej.